Emile de Ratchet, Kade baina nere azketa 2010 helkarteko kidearentzat argi da bilkura lehenago egin behar zen. Funtsean, alapentsatu pentsatua zen. Zer gertatu den espikatzen dauku Emile de Ratchetek. Bilkura hori 11 17 egin behar zen. Ba, bon, bilta gabiko boto sakiega geldigunik berantako da, Banana artean Biltakarriko konseilua bildu da azoraren oita zeian, eta de, deliberatu dute, uh, eraz, egun, egun uh, ditugun ponduetan. Artago, erten dugu, uh, uh, berantago behizten da, zetaz, uh, konsultazioa hortan gure abisua, dute eskuratu, eta autetxier ere man, mozkatu haitzin. Horrek nahi du egongo bilkura debaldetan zela? Bait, pondu horren ginean bak, gero, bon, uh, best, beste pondu batzo bat ziren, a... Uh, Azoren amazazpian ez ginunak uh, bon, uh, kursi beharrak, manan harri uh, importantzia bat zuen uh, autetxiek deliberatu haitzin gure, uh, gure abishu gauk handezaten, uh, gure kursmodea. Azketaz bestalde, beste bost ere egin ikerketak, aurkeztu dizkie biltagarbik, eta esplikatu nola ez ziren egokiak ondakinen lurperatzeko. Bainan, azketa 2014 elkarteak beste behin ere dudan emaiten ditu ikerketa horiek, Kriterioak bereziki, zalantzan emaiten ditu Emil Diratxetek. Askizailak eman zuztela ez guneerik agapatzeko. Eta beraz egun uh, goizean galegirin duguluarrik uh, kriterio berekin bede, behatzeko uh, asketagunea, bon, uh, asketa ez, da bate untra ateratzen. Ez okete segitzen ahal. Eta atik, ikusiz, uh, uh, iten dizuten ikia jetak uh, asketagunean ez fitaz sozitate bera, sustela bate pondu bera katzikitzen eta gune berri baten arapatzeko basustena 80 hektara Eta huai asketa gunean a, segitzeko zazpik tara erikilan nagute e, berak eginentuztela. Erabakia hartua izan bada diadanik biltagarbi mailan, beste emezortzi hilabetez eta ondotik ogoi urtez Azparneko azketan segitzeko. Ez dira bakarrik kade eta azketa bimilata amarelkartea erabaki horren kontra altsatzen. Azparneko herriko kontseiluak ere kontra eta du eta horrek bortsatzen du biltagarbi prefetaren esku ustea erabakia. Argitasun gehiago, Emil diratsetekin. Azpaneko eria, beraz, lurren jabe izanez, beraz, beraz, bisuak emanatu de bozkatu zerhanez galitenk zuela, beraz, kontratua bukada dezan, bukada daina, beraz, maiatzaren oita behatzean. Eh? Lurren jabea kontra izanez, a, utilite publik nahi dute pasarazi, eta prezekta du beraz, hori trenkatuko. Pentsatzen da, maiatzain beraz, eginen duela. A Bere, beste nas uh, beraz bestenak beragelitegiteke beste ara gureta uh, berantago hartu malu madu banan sotustet zitauk tanuste honiz bon ashot politika idila yogan uh, uh, eta untralantzena alde hartarat eta azkenik ogoi urte seri segitu nahi behidu azketan erabaki hori noiz hartuko da da soli gandute berse uh, ko kontilua bozkatko duela, be heldu den bimila bostekoa bendua den aitzzin.dik eta aurtteten buruko. KD eta azketa bi mila eta ez dutela hexiko segurtatu dauko ere heldu den mailatzaintzin, departamentuko zerbitzuetarat joko dutela errannez. Departuko eta prefekturako zerbitzuen ondean, gure la nahi eginko dugu, eh? edo osoen gisaz gauzak uh, diten. Uh, ara, Molde hortan pasat, hori nire eski, eranez. Beste auta batzua egiteko, eta bon, egin behar dira. Gure asmoa da, be, standa, eh, wai, uh, maia zaren haitabeatzen uh, gildi da, eh.